Oof, vad ska vi Du hör mig bra då? Ja, ja. Ja, jag vet inte var mikrofonen sitter på den här, så Men är. Men här nu. Äh, prata på prata, lite. Prata, prata, prata, prata på lite grann. Jo, jag pratar ja. nu med Gunnar Andersson ja. i ja. Lungsetan, eller var han nu sitter någonstans. Äh, nu ska vi se här. Du hör mig bra då, ja? Ja. Så att... Äh, då är du välkommen till våra telefonprogram. Jag, jag, har ju, jag har ju en sändning nu på lördag klockan 17 till 18. Mm. Och sen är det också nästa lördag. Det här gunnar på 60 minuter då. Mm. Och sen blir det sommaruppehållet. Det är ganska dåligt väder här uppe måste jag säga. Det, det, här uppe är det 8 grader och det blåser och regnar. Det här är kanske 10 grader men det blåser men det regnar inte ja, det är bra att du hör mig faktiskt för att det måste sitta någon mikrofon här Så man, man ser inte mikrofonerna. alltså Allt, allt är så smått, elektroniken är ju så liten nu för tiden Allt är så smått va? Ja. Mobiltelefoner och sånt Ja men. Hade du, hade, du, hade du varit på Longholm och sett Åkesson där? Ja Kan du berätta för lyssnarna lite grann vad, vad du fick uppleva där Hur, hur länge höll de på? Ja han pratar ju ganska exakt 55 minuter Ja och ja, när vi kom dit då, Brom, det var inte några, några särskilda markörer, men det var... Det stod trevliga killar där i vita rockar med den nya loggan på då. så alltså, vita jackor hade de med sin det där blåsippan på. Och det var väldigt, ja, liksom hjälpsamma och väldigt trevliga uh, unga män. Och det var inga motemotrationer eller någonting. Och när vi kom upp då så, jag kan ju svårt att säga, men det, alltså, det är alltså en sorts, uh, en park. Det ungefär som en teater. När jag en romersk teater. Ja. Som man sitter på. Och det var, det var nästan fullsatt i alla fall. Så det var kanske bort en tusen personer som var där. Ja. Och de spelade bara liksom svensk musik då innan. Men det var inte direkt de få. Och så stod de lite varmkorv och sådana saker. Men det fanns inga, inga motdemonstranter överhuvudtaget. Så det var hur lugnt och städat. Befolkningen var väl...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 Nu att ryssarna kunde, kunde gå upp och köra fram sina stridsutplan och Sverige utan att någon reagerade. Men han nämnde ingenting om att hela NATO här som övar inom svensk område tillsammans med den svenska militären så.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 vi är hela Sveriges parti. Ja. Och talade då om att uh, man ska också inkludera landsbygden, vilket var positivt. Ja. Men han använde det nya uttrycket, enligt Sverigdemokraten, med det, det gamla kommunalarbetarförbundet. Vi tar fighten mot brottsligheten, vi tar fighten, svarar tiden, och det använder ja. just kommunalarbetarförbundet. Ja. Samtidigt som han överhuvudtaget, han kan man säga var Ekumenisk därför att han sa att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 det var väl en kort sammanfattning och sen när man gick därifrån så fanns det bara... Eh, det var några unga flickor i kanske i 20-årsåldern från ung vän som gick och delade ut lite flygblad om att vi ska öppna gränser. Det var den enda motdemonstrationen som fanns då. Ja. Hövda? Ja, gick allting väldigt lugnt och stilla och städat till. Ja. Och det var en blandad del av behållning, det var både... Ja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 Man säger ingenting om Israel va? Nej och man, har, man är ju Sveriges mest israelvänliga parti Man står till och med till höger om, om kristdemokraterna verkar det som Och det kan ju bero på att Kent Ekerot som är en ledande profil i Sverigedemokraterna Är ju en judisk Det är ju hans mor och hans mormor De kom ju till Sverige under när det var en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 det är lite märkligt med tanke ja. på att få eh, sitt förflutna. Vad jag, vad jag har läst då, så är det så här att en israelisk medborgare eller en jude då får inte ingå i äktenskap med en arab. Får inte göra det. Ja, det. ja det kan jag faktiskt inte svara på men det, det tror jag faktiskt att man...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 Ja, någonting i, någonstans mellan 500 och, och däremellan. Ja. Det är lite svårt att avgöra så men Det här med... men det, var det, det var lugnt och städat så det, var, det fanns inga sådana där några, Inga... Att det var några sådana här åhörare applåder, så liksom att man stod och stampade fram någonting. Det, det var det inte. Men talet var... Jag pratade med en man nu som är organiserad SD som bor i Kungsbatka som ibland brukar vara med i Ring han hade hört talet och han tyckte inte heller att det var mycket att hurra för. Det var svagt. Ja, det var svagt. Det var ju innehållslöst. Det var inte någonting som skulle uppmana till någon, liksom, någon sorts kamp för att nu ska vi göra förändringar här i landet. Jag tror. Men en satsning på landsbygden på 275 miljoner tror jag. Uh, Nej, man, man pratar om 25 000 jobb ska man skapa. Uh, uh, uh, skapa. Uh, Men detta ska ju betalas då med att man vill lägga på en gruskatt Just idag så är den här skatten som utländska företag betalade 0,001 promille. Alltså det är ingenting. De betalade förra året ett par hundratusen, 300 000 kronor i skatt i staten. För, för, för Malmö malmen man tar upp i backen, alltså detta är fullständigt bizarrt. Men nu är Sverigedemokraterna höja den skatten till 5 procent i alla fall. Ja. Och skulle, det var ju nu när vårbudgeten 13 miljarder pratade man om. Ja. Och det skulle skapa 25 000 jobb och det är ju någonting som är positivt. Vi har ju gar... Och vi pratar ja. ju naturligtvis om brottsligheten, att man vill skärpa då straffen för, och så ta bort den här rabatten man har för ungdomsbrottslingar och liknande. Det, var ju, det är ju en viktig sak. Ja. Det. Och det, det går ju hem och sen eh, talar man ju också om det här med det familjepolitiken att eh,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 Jag läser mycket på internet, så att jag, det, det har jag läst. Jag tror att en, kanske 11 kvar utav de där. Men, ja, ja, ja, då, ja, Ja, jag tror inte. För till exempel, jag ringde in till SKs regeringskansli... eller riksdagskansli. Ja. Och då svarade alltså en iranier med stark brytning eh, ja. på eh, Sverigedemokraternas riksdagskansli. Och det verkar ju liksom lite... Det verkar lite tokigt helt enkelt att ett ja. eh, nationellt parti har... Eh, Invandrare som sitter i så hög position Sa han att han var Iran då? Ja, jag frågar om det. Jag hörde att du talade med stark brytning Får man fråga vilket land du kommer från Ja, ja Iran sa han Jaha, jaha Men kanske behöver folk som hjälper till i kansliet och sånt, förstår du? Ja, just så är det säkert Men om man inte kan hitta några svenskar överhuvudtaget Det är ganska beklämmande Så han talade, talade dålig svenska också? Ja, han talade med stark brytning Ja, det låter ju inte bra Nej det kan man tycka Nej, ja. mig, Jag tycker att Sverigedemokraterna har lite ganska skrevat ut Från uh, målet att börja mer uh, Ja, bli mer och mer ett borgerligt parti tycker jag Får jag en av ja Alltså klassisk, traditionell uh, Kan man säga center, kristdemokratisk uh, politik Men, Ja, när det gäller Åkesson till exempel Han har tydligen dubbla löner då från riksdagen så ligger vi på, vad kan det vara, då har de en riksdagslön, det, det, jag fem. Ja, det är ju 56 000 tror jag det var någonting. Oj då. Och, och, och sen så, så ska han ju, få får han väl 30 000 till från partiet. Va? Ja, jag tycker att det här med, han, han kan ju nöja sig med en lön tycker jag va? Ja, det, det, det verkar lite, nu, jag kan ju förstå att det är en pressad situation han har va, för han är liksom hotad från alla håll va? Det, Så det är ju en pressad situation, det, det har jag förstå förståelse för. Ja. Este, du tycker att Estep blir urvattnat va? Så, så ja, det tycker jag. Jag tycker ja. att det har blivit ja. Men jag måste ju säga till dig, man säger någonting positivt så tycker jag att Själlström som är den nya ekonomiska talesmannen ja. han, han verkar seriös. Det är en ja. kille som jag har sympati för. Det är inte mycket att lyssna på på lördagarna tycker jag. Det är ju bara en halvtimme sen är det långa repriser och sen på sommaren är det sex veckor med samma program va? Ja, och sedan så är det ju mest bara att tala om vad de har för opiniontid, för de talar ingen politik. Ja, det, det, det är just det där vanliga, att de ligger på det så många procent nu. Och... Ja. ja, David Lång har väl lite grann att säga. Men det finns en positiv sak i alla fall, det även du. Jag har ju klagat ganska mycket på att de inte har spelat svensk musik och uppmärksammat svensk kultur, men ni har ju faktiskt... Nu spelar vi i stort sett bara svensk musik nu och vi har ju en svensk kultur. Ja. Och jag vill bara säga det också. Staffan Arnberg, om du kommer ihåg honom. Ja. Han var ju med på Ring P1 här för förra veckan ja. och fick lägga ut texten om att det finns ju någonting som heter 1998, kolon 16, där man har tagit beslut om att det finns, ingen, det finns inga svenskar. Nej, det och Staffan Anberg tycker jag var en sorglig skepnad, men nu lät han riktigt duktig faktiskt, det ska han ju ha. Då får jag be om ursäkt för att det sa han riktigt bra. Är han avhoppad då? Jag vet faktiskt om man har hoppat av med det Han sände ju inte på Radio S längre Nej Och det var väl en där som hette David Bergqvist Han har tydligen sänt ut någon sån här Demonstration från 90-talet där man hade en sån här Anders Larström sände han det igen Ja, de hade någon talkörer som inte var passade Liksom det här med De sa lite, något lite extremt där Ja, så han åkte ju Han bor där i Nacka också tror jag Ja, han fick lämna partiet då Ja, han så det var ju inte så bra att göra det. Nej. Senast så har du ju de här tidningarna, eh, vad heter de nu, Nationell dag som jag tycker har blivit sämre och sämre. Jaha. Och sen finns det ju den här fria, fria tidenheter förresten. Papperstidningen heter Nya Tider som Vavra ja, Nya tider. Det är han eh, Vavra. Som tidigare var redaktör för Nationella dag Den här från Tjeckien heter. Jag fick den här Nya Tider Nya Tider fick jag av eh, Vavra Men ja, det är mycket uppe, Det är mycket liten text va Ja har du, kan du läsa den texten? Nej, ja, det är svårt att se sådana saker Men jag, ty, ja. jag, jag tycker Jag tycker i alla fall att den här, här Sot var bättre som redaktör Än vad ja. de är på nationella idag För den tycker att det har blivit mera Ja, det är ungefär som vilken papperstidning som helst Som inte tar upp nationella saker det är sällan några avslöjanden Ja Vi har ju bara två stycken Vi har tre program på Sveriges Radio Vi har ju Kaliber som var ett utmärkt program Och så har vi ju den här medierna som går på lördag klockan 11 och ja. beror av granskning ja. och kallar fakta då på TV4. Men det är väl i stort sett de enda program som, som gör någonting, som uppmärksammar fel och brister och saker i samhället. När både bodde i som var striptis det var TV4 som hade va? mm, nej, det, det var det programmet va? Nej, det var väl om det. Men det var ju han, med, med ord De stod och filmade med en kamera utanför min dörr, men då fick de ett flygblad genom min, genom min brevlåda. För jag vill inte bli filmad i tv, nämligen. Ja. Men det var ett flygblad som, som hette Lilla Saldsjöbadsavtalet, va? Ja. På 90-talet. Ja, det, det minns jag inte. Nej. Jag har ju radiosändningarna här som är från början av 1980-talet De är alltså 33 år gamla radioprogram här från 88 MHz ja. Det är ganska unikt va? Jo det är det säkert ja. Men idag så kan man ju lägga ut allting på nätet så Allting är tillgängligt tillgänglig för den som åtminstone har en, en iPhone eller något sånt här Har du hört någonting på netradion.tk som man kan lyssna på? Ja, ja jag, tog, jag ska lyssna på den här Vad heter han som du har sändt här nu då Den här Radio, Radio Länsman Ja Men vad är det för en jök då? Ja, han heter det vet jag inte Utan han kallar sig för Radio Länsman bara Ja Och det här Radio Holger har de lagt ner i Danmark nu Så det kommer alltså inga nya program från Danmark Nej men jag, det, jag tror inte att det var någon succé För jag hade väldigt svårt att förstå vad han sa Jag fick ett lyssnabrev faktiskt från postboxen Det var avsändt från Tjockhult och det var en 20-sedel med Men den, den lyssnaren tyckte inte om Varken Radio Framåt eller Radio Länsman Men så tyckte den här lyssnaren om Radio Holger <laughs> ja, det, ja det var ju, Han skilde sig nog Han var nog ett väldigt egendomligt exemplar Nej men den här Radio Framåt, det är ju den här Han som hade ingen Salt tidigare Ja Jonas De Geer. Jonas De Geer, ja Men jag måste säga att han skrev bättre än han pratar Ja Det, det är lite väl pratigt jag tycker när man gör ett sådant här program så ska det vara lite mer stringent som man ska vara påläst. Nu när jag gör den här inspelningen har inte jag... Utan nu pratar mer mera direkt i luften. Jag har inte gjort någon... Nej. Så därför så får ju folk om du, om du sänder den här inspelningen så du... har ju inte jag fått förberett mig direkt. Jag menar...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 med, vadå menar med, med invandringen. Ja, precis. Det var det jag tog upp väldigt mycket i den här radion under många år. Så det blir liksom lite tjatigt, va? Att ta upp samma... Nej, men jag tycker när man ska ta upp de här... Då ska man hela tiden komma med nya saker, va? Det är ja. det som är det viktiga. Att man måste hela tiden ha ny information. Det är det man längtar efter att få... Lite bakomliggande, men som sagt då ska man ju också vara journalistisk kunnig för att kunna ta reda på saker och ting som inte är vanlig vardagsmat. Då. det kan ju vara intressant att prata om i alla fall, men... De här nu, Radio Länsman och Radio Framåt ja. Det blir ungefär som att det blir bara prat Ja Man har inga bestämda åsikter, man har inte tagit reda på en ding. Man måste ha lite mer struktur Så ska vi göra någon mera sån här inspelning Då ska man i sådana fall hellre göra ett kortare inlägg Och göra en så att man kan strukturera upp och veta verkligen att det här ska jag nu. nu har jag lagt min åsikt om Jimmie Åkesson under det här talet och tycker att Sverigedemokraterna på den här vägen med sådana här tal. Det är inga publikmagneter Nej, vad tog han upp med det Han tog upp på landsbygden Vad satsningar på landsbygden. Ja det var så som var det lite allmänt gnäll då på de olika. Eh, de olika muslimska företrädarna i Sverige och att eh, socialdemokraterna då har tagit till det Omar Mustafa och de här sakerna och skrattat och hånar det igen. Och av dem. Aha. Men de hade ju inte direkt några begrepp för... Jag var med i Ring p idag, om du hörde det. Nej, var du med där? Ja, ja berätta jag då. Prata, jag fick inte prata så mycket, men jag tog upp... frågor jag ställde ju frågan, kan man förena islam med, med politik? Eller med man... ett system? Och då sa jag det att ja. islam förbjuder ränta. det ingår i religionens stöttbepelare. Ja, Och det. eftersom vi lever i en marknadsekonomi så kan man inte... Har islam i en marknadsekonomi Aha. För alldeles innan mig så var det en kvinna då Som hade fått djupt för att islam är en så fantastisk religion Och att den är så bra på alla sätt och vis finns... Men ja. man kan inte ha en, en, en, en politik Med ett banksystem där man inte kan få ränta Och vi alla av de invandrare idag som är en muslimsk de går, många av dem går inte till banker för de är förbjudna till religionen. Så de måste väl ställa låna av släkt och vänner och, och av olika närmast syndikat så får man en informell sektor i landet. Ja, just det. Nu när du på försvinner du är hör inte jag det längre. Hört du mig? Ja, du får prata närmare luren. Hör du mig nu då? Ja, nu är det bättre. Ja? Nej, men alltså, så islam, det, det ger alltså en struktur. Man får en informell ekonomisk sektor- där pengar vandrar utan att man kan ha någon kontroll på det. Och det är ju förkastligt. Men nu fick de äta fläskkött här? För det var nämligen en halal -slaktat kött som visade sig innehålla innehåller fläskkött i alla fall. Ja, och, ja att man inte... det är Jag bor ju i Fiskkött, ja. och här är det ju ett elände när man ska gå ner i affären. För det tar mer halal slaktat kött än det är vanligt... Vanlig svensk mat om man säger så Och här i Sverige ska, då, ska djuren vara bedövade då Så att säga Ja och det, jag Men det märkliga är att alla Pratar illa om halalslakt Men korserslakt går tydligen bra Det är lite lika omfattande va? Jo det är alltså kors, Man får ju tänka på det att Korserslakten och halalslakten Det är alltså i, i princip Samma sak man ska låta blodet Rinna ur Ja. djuret och de här sakerna man ska skära halsen av dem och liknande men ingen, jag har aldrig hört eh, Sverigedemokraterna kritisera korsutslakten. Ja just det, för det är nämligen, det är ju Israel då. Ja det är en, det tillhör den judiska religionen. Och israel och zionismen, det får man inte kritisera alls. Nej, utan allting det, ja. ingenting som de gör är då fel. Nej det är konstigt. Och eh, om vi tar till exempel just skillnaden är att islam förbjuder ränta, men eh, enligt den judiska religionen så är eh, ränta påbjudet du måste ta ränta det är tvärtom alltså Ja, där det, ja. Kan det finns däremot det att en jude ska inte ta ränta av en annan jude men av eh, gojim, alltså inte judar där är det ja. extra viktigt att ta ränta sen finns det halvjudar också, jag hade ju en flickvän en gång som visar sig att hennes hennes pappa, han var jude då ja. men om man ska riktigt jude så ska ju moden vara judinna ja men det där är, jag var nämligen på Helsingegatan 4, där ligger Judiska museet det var ja. en utställning som heter, jag var där i, i torsdags okay. som heter eh, Juden Jesus och det var ju en eh, ja det är en beklämmande tillställning, alltså ekumenik för det står så här på en av dem.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 Och judarna svarade, kossfäst honom. Men nu drar ni ju blodskuld över det här. Ja, må det ske, säger judarna. Därför har judarna varit hatade i 2000 år. Men det upplyser inte Judiska museet om. Nej. Ja. Nej, för det var ju... Men det kan vara intressant ändå för den som är intresserad av religion och... Och... Men judarna, de... Det var ju förbjudet för... Många andra sysslar med penningväxling och utlåning och därför så har ju judarna... ...judarna var tillåtna att göra det. Därför har ju många judar blivit extremt rika och inflytelserika rika. Men det beror ju på europeerna själva som har förbjudit handel med pengar på medeltiden och liknande. aha ja. För det är ju vår egen konstruktion. För det är inte så att judarna själva har blivit bankirer och, och pantlånare utan det är därför att det var de enda som fick syssla med sån bankverksamhet. På du, du ringer också till Radio 1 va? Ja Och även Lennart som vi känner till från närråden Ja han ringer varenda dag jo, inte jag. jag har faktiskt en äh, inspelning här uh, hörde, du, hörde du mitt program på lördagen klockan 17 Du hörde man ju Lennart där En inspelning med Ja Rolf... det var en gammal inspelning va? Med äh, Rafe Petersson och Bosse Nilsson Jaha, ja. Och jag vet inte om den var från 80-talet Eller från början av 90-talet kanske Men det var rätt så intressant där Ja, var på 90 Jag skulle tro att den var väl i, Den var nog på 90-talet den, ja, den lät ju liksom äldre Men den var inte så där ur gammalt Jag tror inte den var på 80-talet äh, Rafa Pettersson han flyttade ju sedan eh, Redan på 80-talet ner till Öland Och blev fårfarmare där men han, han, han skickade kassetsband upp till en studio i, I Stockholm alltså Han var inte i Stockholm så att säga Han var där nere Jaha Ja han bo, bo, har bott på Öland sedan 80-talet men han lever än då? Ja, jag tror han närmar sig 80 år snart så. Jaha, det var en sån gammal liv. Ja, så gammal är Roffe snart. Jo då, där fick, där fick ju Lennart eh, verkligen prata historia och liknande. Ja. ja. Men jag frågade ju Lennart just om hur han ansåg om det här med, med, med judarna och bibeln och alla de här sakerna, men det vill han inte prata om. Då gjorde han som de flesta svenska då smet han iväg och gömde sig. Ja, har du kontakt med Lärnert ibland? Nej, det Han har, han har ringt hit en gång och sagt att jag får inte nämna hans efternamn. Mm. Han är rädd för att man ska känna igen honom, men jag tror att ja. jag tror inte att det är någon mening att försöka fega, det är det bättre att stå för vad man tycker. Lennart har, ju, Lennart, Lennart har ju sändt från Jörlinberg studio eh, tidigare För Radio SD som vi kanske känner till eh, Längre tillbaka i tiden Ja men då var det ju ett annat SD Än det är idag Ja det var ett helt annat ja Det går inte att jämföra alltså. det, det är en stor skillnad det, Verkligen Det fyras gäng kan man säga De här, de här gu, gubbarna Björn Söder och. Från Skåne där Ja, Skåne och Blekinge Ja, de tog det på ja. ja, han den där Linus var ju där och inledde Den här Från Longholmen. ja Det är han som har gjort den här sorgliga låten blåklick, blå Blåsippans väg En hemsk Jag tror de från början Skulle de väl ha den här Edvard Persson låten Jag låter dem bara gå på Det ordnar sen nog ändå med Edvard Persson vet du. Ja Men det, han, Arnold Boström sa ju det att det var ingen av ungdomarna som hade hört talas om en pers och så Persson, så det blev det ingenting. Ja. Ja. Ja, Långholmen var det, ja. Och eh, den nya symbolen var he hela Sveriges parti, va? Just det. Med, med... hela Sveriges parti. Ja. Och också uttrycket, vi tar fighten Ja, som kommunal hade förut. Ja, precis. Så nu var det Sverigedemokraterna, vi tar fighten Och då tänker jag så här ja. att ditt är parti... De, kan, de tar inte ihåg att vi tar kampen För då blir det väl mindkamp Och Jaha. vi tar striden har man, Utan vi tar fighten Det tycker kunde de inte ha tagit Vi tar striden för Jaha. Eller mot Jaha. Vi tar fighten Det är ett gammalt uttjatat begrepp Men nu har de valt det i alla fall Det är ju att man läser nästan varje vecka här Om någon människa som inte får vara kvar i partiet då. Och sen är det mycket tomma stolar I kommunerna Jaha. Mycket tomma stolar och det är alltså, de sitter kvar som politiska vildar. <laughs> jo, nej, det där är... Jag undrar hur det kommer att sluta med det där om man hela tiden bara utesluter alla människor som har en... Som har en egen åsikt om någonting, Så det blir ju då så ovördst... Eh,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 Ja, ja, det kan väl ju i för sig förståelse alltså. Men jag tyckte Då hade ju en ung kille här Som heter Gustav Kass Ja. Det, var, det tycker jag verkar vara en vaken Man Ja. Men han har ju tydligen också fallit i onåd ja. Så de gör sig av med, med killar Som verkligen är dubbla krafter Och det, jag läste här de hade tydligen fått in Var det 2 miljoner i privata gåvor Partiet men det talar de inte om vilket det är som ger pengar. Nej. Men alla andra partier ska ju nu vara offentliga med sådana saker. De menar på att folk inte vill skylta med sitt namn. Men jag är ju för offentlighet. Jag tycker att man ska vara offentlig. Så jag jag ja. tycker nu att Sverigedemokraterna i alla fall funnits så pass länge och är ett etablerat riksdagsparti. Så nog borde man väl ha mod att kunna stå för om man vill ge pengar till Sverigedemokraterna. Det tycker jag. Ja det är min personliga åsikt Man har mycket tomma stolar ute i kommunerna och en del sitter kvar som politiska vildar som det heter då Fr fram till nästa val och sen, sen åker de ut då de här vildarna ja. så att säga politiska vildarna kan ju bara sitta kvar mandatperioden hur, hur är det med den här Almqvist egentligen? Sitter han kvar i riksdagen fortfarande? Nej, men han ska tydligen ta hand om ett medieföretag som ska sköta en helt ny tidning och sen sköta det här på internet och sånt. Som ska, och De ska start, starta en egen tv-kanal så att säga, fast på internet då. Så att han har ju viktiga posten i alla fall. Jaha. En ny tidning. En ti Kent Ekeroth, han får sitta kvar han tydligen och inte...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 Dålig, eller också håller de på, har de gjort så här för att de vill bli av med den där handelskrisen och liknande. Ja, hur kunde Expressen få tag på den här eh, filmen från mobilkameran? Det kan man ju inte förstå riktigt va? Nej, och det är aldrig någon som har ställt riktigt den frågan heller. Inte till Åkesson i alla fall. Inte av journalister utan de var... Det är mycket märkligt. För den delen så var det rätt intressant att jag skulle gå på den här... Eh, Långholmen nu Tillsammans med journalist Men journalisten Hon har ju jobbat som journalist I 30 år Men hon skulle all, absolut inte kunna tänkas Att vara i närheten av Sverigedemokrater för att Det hon, hennes liksom Hela känslorid skulle uppröra så mycket Så man kan inte vara i närheten Av en av en Sverigedemokrater och tänka sig Ja hon var verkligen ett perfekt Exempel för den svenska journalistkåren ja men det, just... men det är helt fantastiskt alltså. Hon har ju jobbat som journalist i 30 år Men hon kan alltså inte tänka sig att vara i närheten av någon som har en annan åsikt än hon själv Jag har en, ka jag har en kamrat då från, från 70-talet som är redaktör på Rapport Så alltså det är ganska fantastiskt då. Janne Lindström, han är redaktör för Rapport han, Jag var kamrat med honom på 70-talet Sen har jag en släkting som heter Idi Marchiel Det är alltså min avlidna mormors dotters dotter Och hennes man kommer från Brasilien då Och hon, mm. hon, är, hon, jobbar på Sverige. hon jobbar på ett produktionsbolag Som producerar radioprogram på uppdrag av Sveriges Radio mm. Så hon har ett eget rum alltså Hon har ju varit med Hon startade upp en kanal som heter Radio, Radio Total Normal mm. Heter den kanalen Man har fått det stora radiopriset alltså Ja, jag känner igen namnet Ja, flera gånger Och hon har ett eget rum på Sveriges Radio Men alltså, Sveriges Radio har externa medarbetare Som jobbar på produktionsbolag Som heter heter, alltså, de köper externa tjänster Som heter heter ja. en, en konstig sak måste jag berätta för dig Det är den det musik som spelas på Sveriges Radio Eh, på Lokalradion och på Sveriges Radio Den, den väljs ut av en musikproducent Som kanske sitter i Stockholm Så att Om man lyssnar på till på Radio Uppland Så sitter man inte i Uppsala och väljer ut musiken Utan det gör man kanske i Radiohuset Nere i Stockholm Ja ja det är alltså det är, en fullt, är det någonting som har vetat mig så är det Och du vet ju också att den här Som, var, som nu sitter med i Centerverket är Per Ja. Han var ju tidigare redakt. Han var ju chef för Stockholm. T4 han Aha. Och han tog ju bort Alla sådana här program som vände sig till En del av befolkningen som är lite äldre Så nu ja. är det bara barnprogram i stort sett Jag ska berätta en sak här Du kände till en, en känd stångerska som heter Monica Tunnell ja, jag hon, hon blev upptäckt i början på 70-talet Utav Cornelius Vresvik Och jag läste, ja. jag läste en hemsk sak om henne här hon hade alltså inte pengar att köpa ett paket smör för 5 kronor Hon fick låna 5 kronor för att kunna köpa ett paket med smör det, på, det pågår nämligen ett uppror bland svenska musiker Och det är nämligen så här att Stim som ska bevaka de svenska musikernas intressen De fördelar pengarna mycket märkligt Man kan spela Monica Tonells låtar på närradion Och man kan spela hennes musik även på, på de kommersiella stationerna men de får bara ersättning från Stim om de spelas på Sveriges Radios P4 mm. Då får de ersättningar och det som spelas på P4 det är de senaste poplåtarna Och där hörs ju inte Bonica tunnell speciellt mycket på Sveriges Radios P4 Så att hon hade alltså inte pengar till ett paket smör för 5 kronor Alltså hon är ju mycket fattig helt enkelt va? Mm. Jag tror att alla de här närrådesstationerna måste betala Stim-avgifter de också Men pengarna betalas alltså inte ut till artisterna utan bara ut till olika skivbolag kanske ja, Det är ju det är närrådesföreningen som betalar ut till, till Stim som heter Jo, men Stim i sin tur betalar bara ut till, till och de betalar inte artisterna. Alltså, man måste spela låtarna på Sveriges Radios P4. Ja. Då då de artister som man hör på P4, de får mycket. De får alltså det är alltså 3 miljarder som stim får in och de, de låt låtarna, de artisterna som hörs på Sveriges Radios P4. Ja. De artisterna får ersättningen. Men Monica Tonell, hon spelas kanske på närradion eller på de här kommersiella stationerna, men inte på Sveriges Radio så mycket. Hon hade inte, inte pengar till smör Men det, det som är det fantastiska Det har jag bråkat mycket om Jag pratade med Bert Karlsson Han var hos Aschberg till exempel att Det är ju så att producenterna Hon sitter alltså i Skaraborg Hon heter Rita någonting. Det är hon som bestämmer musikutbudet I hela Sverige Aha. Och du kan ju tänka dig då att hon är ju naturligtvis så, de är så genomkorrumperade, för det är bara amerikanska stora bolag, Universal och liknande i stort sett, som får sända musik i Sveriges Radio. Ja. Men det finns ingen som, det är ingen som ifrågasätter detta. Och det har jag förvånat mig över till exempel ett parti som Sverigedemokraterna. Vad är deras kritik mot kulturklimatet? Mm. Det finns ingenting. Det är, det är jag, jag har, har du hört någon gång David Long eller Arnold Boström prata om den svenska kulturen? Aldrig. Ja, det är ju Mathias Karlsson här, som ska vara kulturansvarig. Oh. Ja. Jag har mailat honom säkert en 20 gånger. Jag har aldrig fått ett svar. Aha. nej. Det ser Och de verkar väldigt ointresserade. De har ju faktiskt tagit in och gjort... Hon är ju... Hon är ju... Ja... Riksspelman. Nu kommer jag inte ihåg namnet på henne. Men Sverigedemokraterna hon har ju liksom utsett sig till... Att föredra Sverigedemokraterna. Men hon har aldrig spelats eller talats om någon gång på Radio S eller någonting liknande. Och jag har aldrig hört att Sverigedemokraterna har lagt två strån kors för den svenska musiken eller den svenska kulturen. Och det skulle man väl önska att ett parti då som sitter i riksdagen skulle göra. Det är mycket kritik mot det men det är klart att det är bra att man har kommit in i riksdagen. Det måste man ju verkligen säga i alla fall. Jo det kan det vara men man frågar sig... Vad är det egentligen? Vad är det de vill? Vad är det arbetar de med? Det, nu finns det inte något större intresse från som folk heller. Och det hörs ju också vad de som ringer till, in till uh, uh, Jalarhornet. Mm, nu har du med mest bara varit prat som sagt om sjukdomar och uh, gamla radio och nord och liknande. Ja. Det är, det är ja, visst är det det. Det var, okay. ju, det var ju så när jag bodde i Stockholm att jag besökte ju studion.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 Ja. Intresset för närråden är ganska litet numera, eller hur? Jo, det är det, är det säkert. Det märks från de som ringer in dem. Ja. ja det, du har ju ett, det sånt här, I Stockholm så har ju... Det är ju nästan bara utländska på, på 88 som sänder. Ja, det är, det är kyrkorna, va? Och så har du kyrkorna. Ja. Och så har ju då de här tre, som, de sänder ju, ju på egna, men det är ju frekvenser Det är ju haning, viking och lidingö. Ja. Stud student, studenterna har ju mycket på 95an där Du vet, de här olika Stockholms universiteter där ja, ja, men det där är ju inte någonting som direkt engagerar en 60-åring Nu är den första juli då så har vi sänt till 25 år, känner du till det? Ja, det är vi ju sagt ja. Det är ganska häftigt va, 25 år alltså Ja, det måste ha kostat en hel del pengar också att sända det där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 vad hette den här gubben nu igen Som är så gammal idag Fast han låter väldigt pigg Han sände alltså på Närradion på 1980-talet med, med nattsändningar alltså På, på nätterna var det ja. Från en studio på Gotlandsgatan Det var 60-tals musik och häftiga jinglar Och Fransvigspartiet hade ju krav Till exempel som kvinnan tillbaka till spisen Och omskola lapplisarna <laughs> ja. ja Men det blev ju ingen succé av de där heller alltså. Vi får ju se nu hur det går för Sverigedemokraterna det...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 med att man har haft en mera familjepolitik så blir det ju naturligt att kvinnor utbildar sig mer och mer och då går det helt enkelt inte längre att försöka behålla den traditionella familjestrukturen. Det är, det är något, dessvärre någonting som håller mer och mer på att ja, försvinna. Ja. För när kvinnor ska bli högutbildade och de blir läkare och allt vad de nu ska bli då kan de inte vara hemma i... 7, 8, 10 år. Va? För att då handlar de ju så långt efter utvecklingen Så det, det går helt enkelt inte. Så jag är förresten nu envisade sig att försöka gå tillbaka till den här tiden. Socialkonservativt kallar han sig då. Ja. Ja, Åkesson var ganska svag menar du? Ja, det jag tycker. Jag, jag tror nog nästan att han har jag tycker han har gjort lite grann sitt. Han verkar inte hungrig. Han verkar riktigt trött.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 så att det är vissa ekonomiska problem alltså Är i Dannemora gruva som öppnades Jag minns ju alltså när Det kom alltså malmtåg förr i tiden Som SSAB hade Som gick från Dannemora ner till Oxelösund Men mm. i, i, i, nu kör man malmtåg Mellan Dannemora och Harksham Så går det med båtar då Men man, man måste komma upp i fullproduktion som heter Men det är alltså gruvdriften och skogsnäringen Som är viktiga för Sverige eller hur? Jo så det att skogen är ju fortfarande, ett tror om det var för några år så var det 70 miljarder någonting liknande Så det är en, en jättestor, men däremot så skapar det inte så mycket jobb längre För det är ju maskiner som gör nästan allting i den här delen Om du tänker dig en sån där skogsmaskin idag, den ersätter ju 40 man Ja det är helt otroligt hur den, hur den skalar av alla grenar så här snabbt va? Jo en minut Ja. En man en, en gran på, en ja. minut Det är ja. helt otroligt alltså Ja så man räknar med att en, en sån här maskin gör 40 mans jobb. Ja, just För det. är det. ju bara några stycken maskiner, i sköter ju hela Sveriges avverkning i stort sett. Ja. Men jag tycker att det är märkligt att Sverige som har varit som har av att man ska låta stora utländska gruvkoncerner göra sånt här. Det borde väl svenska företag själva kunna klara sig. Ja. Men det är det inte konstigt också att Jakob Wallenberg sitter i statliga LKAB-styrelser. Jaha. Är inte det? Jag, jag tycker att det är väl... Alltså man har den här gamla visan staten och kapitalet tillsammans stiger den Och Marcus Wallenberg som är symbolen för det privatkapitalet sitter i styrelsen för LKAB. Har du alltid tänkt på alls. Nej det hade inte jag heller tänkt på för jag, hör, jag hörde det på radion och jag trodde först inte att det kan inte vara möjligt men det var tydligen.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 Men som sagt, det blir, det blir mindre och mindre det och så byter de ut befolkningen genom att de flyttar dit massor av, av flykt, så kallade flyktingar upp dit och så flyttar svenskarna därifrån Jag förstår inte hur den här politiken kan få fortsätta Men det är sällan man hör, jag har inga Sverigedemokrater protestera mot den här politiken Ja, en satsning på landsbygden är det ju Ja, men tycker du att det är bra att man, att man flyttar dit en massa flyktingar? Nej, det är ju inte bra alls Nej, det är väl käpprätt. om det inte finns jobb och, och, och, och, till, till svenska så kan man ju inte rikt människor placera dem i. Och samma sak här i Stockholm växer nu med 40 000 människor om året. Man håller ju snart på att bygga igen hela, jävla Stockholm. Det finns snart inga grönområden kvar eller någonting. nej sånt här det retar åtminstone mig Det är vansinne. Men det är så att man får ju riva tomma lägenheter eh, i Sverige. Jag hade ju lägenheter med Beseter. Där hade man ju rivit hus i Siggebo. Det hette Ävenåsen hade man också rivit hus. För de var ju tomma. så kostar pengar att värma jo, upp. Jo. Ja, så man får riva hus. Ja, men det behöver man i alla fall inte göra här i Stockholm. Utan här, men här förtätar man istället så att det är snart i, så blir det någon sorts Los Angeles. Så det vill inte jag bo i. Jag vill bo i en i Sverige och inte något annat i, en jävla som de håller på att göra, som till exempel när man har varit, jag vet inte om har varit i Los Angeles någon gång. Nej. Nej, en fasansfull stad, alltså Det är ju, vet det är ju ja, det är liksom där, där är det ju bara liksom villor som ligger överallt i enorma områden. Det är tiotals mil som ligger runt om. Det finns liksom ingen det finns inget riktigt centrum i visserligen, men det är ju utspritt och Nej, det där är jag ju rädd för, huviga huviga I Märstad, där jag bodde i Märstad då, så bygger HSB ett höghus på 15 våningar nu alltså Ja, det är ju lite ändå, om Nu kommer till New York alltså det är Alla de där städerna, det var väl en storstånd, men idag så är det ju en, Man tänker alla de där Japan som finns i Asien, de där jättestäderna Men jag vill inte bo i ett sånt här område, jag vill bo i där jag bor nu. Där är det är jättebra på så vis. Här man både natur och vatten och nära till kusten och allting liksom. Men om man ska bygga igen allting. Man ska ju bygga här ändå mer än snart och börja förtäta. Men, men höghus är ingenting nytt va? Vi har en gammal bok här som handlar om Stockholm med svartvita bilder. Då kan man ju se höghus på Kungsholmen som var redan på 30-talet alltså.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 Till exempel när de sänder från Skansen där på sommaren så kan man se bort till Nacka där. Alla husen där på, hö på någon höjd. Ja, Althyddan det är ju liksom det högsta området i, i Nacka. Ja. Jag Lasse Lundeberg bor väl där ute också han som var på närheten. Ja, jag har inte hört av honom på, på länge. Han, han bor ju i stora grannar Jag tror han, om man bodde på... Om det var föräldern eller någonting liknande. Alla har ju fisknamn här. Ja. Jag har inte hört av honom på... Ja, det vet jag inte. Det var i alla fall det ett år sedan ungefär. Ja. Jag tror hans pappa jobbade på Saltsjöbanan, sådär. Jaha. Han har visat bilder från Saltsjöbanan. Det har någon, hans far arbetade arbetat alltså en gång i tiden på. hur länge ja, ska hu jobbat som ljudtekniker, Ja, han har bott i USA och också och jobbat som tv-producent. TV Jaha. Vad skulle jag säga... Ja det så mycket alltså uh, Ja Åkesson är svag menar du Han har ingenting nytt att komma med alltså, Inga, inga, inga kraftiga paroller Ja det är en, en han hade Det var just det där med att uh, Vi är hela Sveriges parti Och vi, vi tar fighten Men han nämnde ingenting Om svensk arbetsmarknadspolitik Om svensk invandringspolitik men att vi har en ansvarsfull invandringspolitik Men det är ju ungefär som en floskel han, han, liksom, han tog inte tag i någonting utan det var bara lite allmänt på det här viset. Och uh -oh. det här skulle vara liksom en start för en ny kamp som var det väldigt, väldigt klemt Och det gav, väl ingen, sådär, det gav väl inga våldsamma applåder i alla fall utan det var väl de partitrogna som applåderade sådär. Men inte var det några juvel kan jag inte påstå. Nej du. Det var ingen, det var ingen demagogi egentligen. Så att äh, han stod inte på. Nej äh, Jag tycker nog att det var ganska tråkigt. Aha. Jag tror nog att äh, jag lyssnade hellre på äh, folkpartieledaren. Han verkar mer engagerad än vad Jimmy Åkeson var. Det är, vi har några partier här som ligger farligt nära 4%, 4 spärran och även, även under 4%. Men när sedan valet kommer så kommer de i alla fall över. Va? Men mellan valen så här, så är till exempel, vi har ju den här Annelö. Annelö, men hon är ju en katastrof. Alltså det. Ja. <laughs> så hon. Där har ju Sverigedemokraterna, Jag tror att Sverigdemokraterna tar många centerväljare idag och så har de Kristdemokraterna och även där får man röster ifrån och eh, jag tror inte man får några röster från Folkpartiet och man får inte några från Vänsterpartiet, Socialdemokrater får man eh, nog röster ifrån men man måste helt enkelt engagera sig mer i arbetsmarknadsfrågor det är, ju, alltså, det, är ju, det är ju så tomt på det området det måste man få fram någon som kan tala i klartext jag har ju den åsikten att 4%-spärren är ju ganska dum egentligen Den borde ju sänkas ner till 3% För att om man, har, om man har alltså så pass mycket röster som Hur många röster kan man ha men ändå kommer man inte över 4% alltså Nej, Det är väl någonting på 250 000 måste man ha alltså. Ja, men jag tycker man kan sänka ner den Jag vet att Göran Persson en gång i tiden ville höja den ännu högre upp Jo, men samtidigt är det ju så också Om att driva en politik med, För att man bara får en minoritetsregering det är ju väldigt svårt att driva en politik då. och har man då en hel drös av olika småpartier som står emot varandra och inte kan enas. Så jag kan i och för sig förstå det hela. För man, om man nu ska säga så här. Tog man bort Kristdemokrater, eh, Kristdemokraterna, Centerpartiet och eh, Vänsterpartiet. Ja. Då, då skulle saker och ting komma i ett annat läge ganska eh, starkt. Men Göran Greider sa det. Han trodde att Moderaterna och Socialdemokraterna skulle bilda en koalitionsregering. Och det tror jag egentligen. För de har ju samma åsikter om allting. Det är ju ingenting som skiljer dem åt i stort sett. Jag kan säga så här till exempel. Hedemora kommun har ju stora problem. Alltså man har ju ett ekonomiskt underskott. Hyresbolaget har ett ekonomiskt underskott och... Här i Långsyttan ser en person då som har varit en gammal metallare, en socialdemokrat och allting Men han tröttnar på att man sitter nere i Hedemor och bestämmer över en liten bruksort som Långsyttan Så att han bildar ett litet parti som heter Långsyttepartiet mm. Men han skriver motion efter motion efter motion Och kommunledningen, alltså så att säga, de stora partierna där det, är, det går aldrig igenom alltså Aldrig han kan, nej, nej. han kan skriva många motioner som helst Men det, det, det, de klubbar bara ner alltså. Ja motioner det är ju det som man gör i riksdagen Det kommer in tusen mot Tals motioner Men allting ja. tar sig bort och Det är väl det som är det tråkiga att Motioner borde ju egentligen kunna bli en debatt För det är ju därför som vi har en massa olika riksdagsmän Det är ingen mening att ha 349 stycken Man kunde ju helt enkelt dra ner det där till att eh, Man hade tio stycken ungefär i varje parti han vill ha en större grej här med flera orter och bilda då gläspyggspartiet. Jag kan nämna två saker: att Hedemåra kommun hade en. Uh proteströrelse mot att flytta turistbyrån till tågstationen i Hedemora det var 3000 människor som skrev under att de vill inte flytta på turistbyrån men kommunledningen sa att vi flyttar ändå på, på turistbyrån och sen uppe i Långsyttan så, så lägger man ner högstadiet och barnen måste åka bussar varje dag nästan 3 mil ner till Hedemora och det var 1000 människor som skrev under att inte lägga ner högstadiet i Långsytan men ändå gör man det Ja för att vi har ju inte Vi har ju inte som i Schweiz Vi har ju ingen sån där, Vi har ju en parlamentarisk demokrati så att säga. Eh, så att det... Ja Vi har folkomröstningar i Sverige De är alltså rådgivande de, ja. är, de är alltså inte beslutande De kan bli beslutande om det går Om det är två val emellan va? Jag bodde i och kommun Och där hade man något som heter rådslag till exempel, till exempel nu så vill man återigen dela på Siktuna kommun i två delar som det var före 1971 alltså Siktuna kommun och sen var det Märsta kommun och på den tiden fanns det också Skeptuna kommun till exempel, så här små, små kommuner och mm. Långsyttan var också fram till 1971 en egen kommun och nu har man samlat in 2000 namnunderskrifter eller det var nog ännu mer jag kommer inte ihåg hur många, det var ännu mer va? att man vill dela på kommunen men jag håller nog, jag är nog, idag, det var ju 1971 man gjorde, det fanns det 2400 kommuner. Aha. Och sedan så gjorde man, tog man så att det blev ungefär en, en tiondel kvar. Aha. Men med all modern teknik idag så finns det ju ingen anledning att vi ska ha så otroligt många kommuner. Jag menar, idag, om, min den är det att registrera och samkör alla register. Då skulle vi kunna minska och effektivisera Sverige enormt. Du ser industrin, de producerar bara, om man går tillbaka 50 år i tiden, så producerar man ju liksom ja, minst 10 gånger mera till en tiondel av antalet arbetare. Man producerar oerhört mycket mera genom effektiviseringar. Och skulle byråkratin i Sverige kunna använda de olika möjligheterna att samköra olika register, Ja, det skulle nästan vara omöjligt att vara kriminell i Sverige till att börja med. Vi skulle ju inte ha några problem överhuvudtaget med invandrare som kommer hit. Man måste helt enkelt kunna bevisa vem man är när man släpptes in i landet. Bara man släpper på den här personliga integriteten. Det är någonting som jag tycker är det viktigaste för Sverige. Ja. Så det önskar jag att det skulle finnas ett politiskt parti- som gick da, angrepp mot den personliga integriteten. Att man lät samköra de här registren som finns. Skatte och brottslighet och allt vad det är för någonting. Man skulle kunna säkert sänka skatterna med 5% överlag. Om man bara gjorde på så vis. Vad har du för åsikt när det gäller att alltså? man lägger alltså ner hela fabriker i Sverige. Och flyttar utomlands. Till exempel de här som tillverkar hockeyhjälmar uppe i Malung där, Jofa va? En, he, en helt ny fabrik, jag tror var nere i Polen. Eller är det någon jag tror det var Polen. Ja, alltså det är väl så att man tycker att detta är, är... Det är trist och tråkigt. Men vad är alternativet? Om vi ska återgå till någon sorts planekonomi, va? Det, det fungerar inte. Man, men däremot så det, tycker jag att det är ganska märkligt om man lägger ner att vi ändå då kan... Eh, för vi har ju gått med i EU och då är det inte så mycket att göra. Då får man i sådana fall gå ur EU igen. Ja. Finns det någon utredningsklassul där? Ja, det känner jag faktiskt. inte. Jag vet inte hur man... Om det är något parti som har... Om det finns något land som har gjort det. inte. Det finns ingen som har gjort det än i alla fall. Man måste ha ny folkomröstning då och återigen säga ja eller nej. Och om vi säger nej nästa gång så... Då, då måste vi få komma ur EU. <laughs> Ja, men det, Norge är ju inte med i EU. Men stället har de med någon klausel, Så de får ju betala väldigt mycket summa till EU i alla fall för att kunna ha handelsförbindelser med dem. Hur kan det komma så att allting är så jäkla dyrt i Norge så att de åker över gränsen till Sverige när de har så mycket oljepengar? Kan du förstå det? De här oljeintäkterna från oljan. Ja, men där har du ett tydligt exempel. De har alltså en massa olika tullar och liknande. Aha. Ja, och det är därför som priserna blir som de blir. Ja, höga. Då, då är frågan, är det någon mening att hålla på till exempel nu att vi ska, man ska försöka rädda jobb och liknande och man ska sätta upp skyddstull och liknande. Ja, vad blir resultatet? Nej, socialdemokraterna hade ju som devis förut att vi ska inte göra så utan vi ska istället effektivisera landet. Vi ska låta, släppa, låta industrin sköta sitt och effektivisera och liknande. Då, och så ska samhället sedan kunna ta hand om de problem som uppstår men nu håller vi på att få nu ska vi man sänka skatterna och liknande samtidigt som man öppnar alla gränser och det blir invandring via är alltså Sveriges öppnaste land eller Europas mest liberala invandringsland detta, detta leder ju bara till enorma problem därför skulle det underbart om de Sverigedemokraterna tog sitt ansvar som en nationalistisk parti och börja agera men det gör man inte. Man håller med på att om eh, att muslimer går runt i eh, huvud på och eh, liknande. Vi håller ju på slut. Titta, åkerinäringen. Ja, Det finns fan bara eh, utländska åkare och liknande. Går du på en restaurang i Stockholm, jag är ju 60 år. Jag menar, idag, det, du blir ju förvånad om du träffar en, en svensk som jobbar på restaurangen. Ja, det är bara utlänningar som tar grädda och allting sitta... Sätter du i en ja. taxibil så är det bara utlänningar som gör. Ja, Men men alltså de här äh, olika gatuköken och sånt och pizzerierna De har ju också svensk husmanskost Ja men alltså det är god svensk husmanskost Men jag... Var går du... hur ofta hittar du här i Stockholm Som du hittar riktig svensk husmanskost längre Det finns knappt Det har på att försvinna Nej men som i siktorna till exempel Så brukar jag gå och cykla för att få, få motion Till en pizzeria som har bytt ägare Och där hade, kunde man ju få eh, Till exempel rödspätta och, och, och, och sånt Jo jo men till exempel rödspätta det är ju, Men om du, om du vill ha När åter sillbullar sist Ja <laughs> Nej det har du inte sett på eh, år och dagar. Förut när, när man jobbade När man var tillsammans för 40 år Då fanns det alla de här kan man säga ölcafé och liknande Ja just det När det var stekt till och det var grötfrukost och sådant ja. Det är ju helt borta, det finns ju inte längre Nu är ju kaffe latte klockan sex om också Ja, cappuccino Ja men allt, vår egen kultur Den har liksom bara den, bara, den bara försvann Ja Och därför skulle man önska Men jag har aldrig hört en Sverigedemokrat prata om sådana saker Mm -hmm. att det, det är ofta unga män. Och det, de gillar att lyssna på vår gamla eller på rocklåtar och sånt här. Det som är populärt när man är 25-30 till år, vilket många av dem är. De har inget minne av svensk husmanskost, och jag förstår att de inte pratar om det. Men allt är, det här håller på att försvinna och det tycker jag är otroligt tråkigt. För jag går ut och äter nästan varje dag. på... Dagens rätta likadant. Idag åt jag visst ingen men ja. annars är det ju Det man ju får, ja det är, det är gamla utbankade vinersnitslar och, och såna här saker Den ja. svenska utmanskapsen har försvunnit Jag kan berätta en sak till exempel, i Hedemora, där, i centrala Hedemora Hedemora är ju större än men Hedemora är inte så jättestort, det bor borde cirka 6000, men jag kunde alltså räkna till hela tio stycken pizzerier i, när i centrala Hedemora. De ligger de ligger alltså bara kanske 150 meter mellan varandra. Visar det är alldeles för tätt. Alltså. Det är tio stycken alltså i centrala Hedemora. Jo, det är orimligt. Och ja. tror verkligen att de här kan gå ihop sig? Nej, de, de man måste jobba svartsås för att få det hela att funka. Ja. Och sen, det är det samma sak som att om du går på ett sjukhus idag och ska få det finns ju mycket utlänningar som jobbar där, men en, en stor del utav den invandrade befolkningen den är sjukare än den är till svenska befolkningen. De behöver mer vård, men man har lyckats dilla i svenskar de tror att utan invandrare så skulle den svenska sjukvården falla ihop. Det är ju precis tvärsomt. På 60-talet fanns det 10 000 läkare i Sverige, idag finns det 33-34 000. Oj då! Ja. Jag har aldrig haft så fruktansvärt med personal och liknande. Och Asperger också en läkare som menar på att byråkratin har gjort det så omöjligt idag för läkare. Så att de det är 18% av en läkares tid går åt till patienten. Resten går åt till byråkrati. Akademiska sjukhuset har ju stora problem sedan många år tillbaka. Och det är ju ständiga personalneddragningar. Jag bröt i handleden en gång för några år sedan på vintern och tog en taxi upp till Uppsala. Och jag blev alltså kvar där i 12 timmar på akuten innan jag fick åka hem igen. Ja, jo, jo, ja, ja alltså, det, det, var, det var inte bra för heller på så vis alltså men det går åt enorma resurser och allting för att det blir för krångligt på det här viset och eh, jag, jag tänker på den personliga integriteten Jag skulle ringa till apoteket och sen hade jag fått en medicin och då frågade jag apotek på telefon då jag kommer inte ihåg vad medicinen hette. Ja. Kan du tala om vad den heter? Nej, det får jag inte. Varför det? Det, för det finns en lag på det. Att de får inte tala om eh, vad jag har för mediciner. så att säga. Uh -huh. Nu hade inte jag någon kod utan det var till apoteket Kronan. Det vanliga gamla statsapoteket, där har du en personlig kod. Va? Det är en sekretesslag? Ja, det är en sekretesslag. Uh -huh. Detta blir alltså den här jävla sekretessen, den här personen, integriteten. Den ställer till så enormt mycket problem. Men äste, de är ju ett parti som vill arbeta och försvara den personliga integriteten mer och mer. Att man till exempel inte ska, man har det här med fotograferingsskydd och liknande. Jag menar, man får ju riskera någonting och vara lite öppen för att kunna vinna så mycket mer. Jag är, jag är livrädd för ett samhällssystem som man håller på att få mer och mer det här katolska och det här hyckleriet som finns skrymtande. Det, det här tablettmissbruket va? Det kan man läsa som att de kan gå till en läkare och få stora mängder med... Och så blandar de det med sprit, tabletter och tablettmissbruk. Så kan du gå till nästa läkare som inte vet vad den andra läkaren har skrivit ut. Och där kan du få ännu mer. Just det. Där har, ja, du, ja. där har du ännu en sak. Därför att läkaren... Jag åker till exempel upp till Ödrycksvald och eh, då skulle jag ha då mina journaler. Då måste jag först ge ett medgivande att sjukhuset i Hudiksvall ska få se mina journaler. Jag menar, det är väl en att sjukhuset ska kunna se mina journaler. Vad gjorde du uppe i Hudiksvall förresten? Varför? Varför var du uppe i Hud Hudiksvall? Jag är hus uppe i Hälsingland. Har du samma hus där? Äh, Nej, mina, mina mors och hus. De är ju borta för länge sedan. Men huset står ju kvar. Jag har en halvbror som är begravd i Bollnäs med sin flickvän. De är döda sedan flera år utav ett mångårigt alkohol och narkotikamissbruk. Jag tycker det är fruktansvärt va? Ja. Men hur länge har vi pratat nu? Vi pratar ju nästan en, en halvtimme, timme va? Ja. Och ja. jag tänkte uh, köra också näst... Uh, lördag efter tänkte jag ha ett program och sen tänkte jag ta en jag sommaruppehåll på det här som heter Gunda på 60 minuter du vet då. Ja. Men här, här uppe är det mycket dåligt väder kan jag säga. Det är 8 grader alltså. Det är åtta grader bara. Och sen är det, det det blåser och det regnar alltså. Det är inte alls några no no bra väder Nej, nej. Det är, det kanske är på väg åt det här hållet också. Okej. Jag hoppas att det blir, att det blir eh, första maj. För på första maj då går jag alltid ut och tittar på eh, första maj demonstrationerna. Det är ju sånt alltså nya l som ska tala på Norra Bantorget. Ja. Så det ska jag ni en, det ska jag kolla på. Ja. Och jag tänkte också att jag får redigera det här, men jag har ju också en sändning lördagen efter klockan 17.00. så att vi kan jag ta en ett telefonsamtal till till lördagen efter där också. Det går också bra. Ska vi prata med någon mer som ska få sända då? Men det var ju tråkigt i alla fall att Åkesson har blivit en någon, någon blek blek typ så att säga. Det är inget... Ja, jag tycker han var blek. Nej, ja. jag tänkte att Ska jag låta Lennart också prata då? Jag har inget telefonnummer till honom inte. Han heter Lennart Hjelm va? Ja precis. Ja. Men han är så jävla hemlig så att han vågar inte tala om man heter. Nej. Du han ringde, Ja. Han ringde ju hem till mig liksom och sa att för jag hörde honom han, han ringde till ring p och då presenterade jag mig honom som Lennart Hjelm. Jaha du. Och då sa jag det Lennart Hjelm. Nej du får inte säga mitt namn för liksom, han är så jävla rädd och hemlig. Jaha. Ja det är konstigt är det har du fått någon har du fått någon inbetalning någon gång Lennart Jelm? Inbetalning? Jag har så fått några pengar av någon. Nej, han har aldrig skickat några pengar till mig tror jag. Nej. Nej. Nej. Nej, Nej jag, tänker, jag frågar ger också för jag har ju skickat ju några runda någon gång så alltså, så här men, ja. men Lennart har aldrig gjort det och han har varit prata med. Han är ja. snål också. Ja. Nej, då bidrag skickar han inte så du. Nej. Nej. Varför är han så hemlig för? Det där därför jag ska vara intressant att veta vad det är för en gök. Jag har inte riktigt, jag har inte kollat, jag har inte försökt kolla upp på den här. Kanske ska jag göra det. Men jag vet att han heter Lennart Jälm. Ja. Jobbar du eller har gått i pension eller? Ja, jag har gått i pension. Redan? Ja, jag har ju en synskada. Ja, vad dum jag är. Jag kan berätta så här förresten: Jag hade en kamrat på Statens järnvägar då som heter Stefan Obeck och han, rö han rökte inte sånt då. Och sen har det delats upp i olika bolag så att Statens järnvägar det heter ju SCAB. Heter det då. Men jag, jag kollade med några gubbar där och han fortfarande jobbar jobbade. Han är cirka 50 år. Och han fick, han fick en tumör alltså i huvudet där. Han fick en tumör. Och det satte sig på syncellerna. Så att det jag fick veta är att han är helt blind utav efter den här tumören va? De fick, fick ju bort den här tumören Ja Måste man ha fått men eh, han blev blind istället Vad säger du de om det? Ja jag säger att det är, är ju ja. Man Ska man välja mellan två onda ting jag vet inte vad Det är som att välja mellan päls Att bli fritt från en cancer och bli blind eller? Ja Ja Nej, jag vet inte riktigt. Jag, jag har en kamrat som har, har fått stupcancer liksom så här, och han, han har ju klarat det här va? Han är ju väldigt liksom i ordning och reda på honom men han kan ju inte, han, det smakar ingenting det han äter längre. då. Om ja. man, man äter en kartong eller om man äter en entrecô va? Det är kvittar. Aha. ja. Nej, det är, det är för jävligt. Ja, du, du. Uh, Jolinberg brukar ju säga att de hade blöjor på sig på sjukhuset där, men det hade han ju själv, eller hur? så. Ja, det är den där saken ja. i Han lever i en annan värld. Han, han pratar. Jag kan säga så här: han, han spelar ju musik där på lördagen. Jag tycker det, led, det leder ungefär som mellanvågssändningar, alltså så dåligt ljud var det. va? Nej, här leder det riktigt bra faktiskt. Alltså, det är en riktigt bra här i Stockholm, i alla fall. Vi kanske låter sämre på, på internet då. Ja det är möjligt Men ni, jag lyssnar på det Och jag tycker faktiskt att Han spelar ju mycket vikingarna det var, var det hans egen Eller var det dina skivor Ja det är mina plattor Han får inte hålla på med den där, den där popmusiken längre Jag får vara slut med det alltså Ja nej, men det, det tycker jag jättebra jag, jag tror faktiskt att folk tycker att Att lyssna på vikingarna är, är trevligt Ja jag har sett Christer Sjögren en gång På Vasagatan Han kom med ett tåg till Stockholm Han gick in där vid Royal Viking Hotel gjorde Ja han, mm -hmm. han det är en lång gubbe det. Jo, han har väl varit, han hade varit en, en damernas man, skulle jag tro. Ja. Du brukar ju inte dansa någonting själv. Nej, absolut inte. Och eh, det här med sjukdomar och sånt är ganska tråkigt. Lasse Södergren är ju död. Ja, du sa det. Så, det ja. Men han var väl inte så vidare frisitt den Han hade ju ingen rösten. Det var svårt att höra vad han sa. Men för sitt då? Ja, han har också varit inlagd på Huddinge sjukhus. Och frågan är om han lever, för han var också nämligen inlagd på sjukhus sjukhushöret i vinter så här. Ja, för hans den här polan hon hade som Pratar, jag kommer inte ihåg vad han heter. Ja, Peter Johansson. Ja. Han har inte heller hört det av på länge. Ja, när jag jobbade 2005 i Hagalunds loket vagn på där massa massa tåg där på nätterna. Då var ju Peter Johansson där och han hade alltså munskydd förstår du, Som en sån här som är ja på sjukhusen där munskydd då. Man har ju. Är bakterier. <laughs> ja. det, såg, det såg väldigt konstigt ut faktiskt Måste jag säga Det, är inte, det ser inte helt normalt ut I <laughs> ja, Japan har de ju munskydd och i Kina och så där. Det kan ju vara luftföroreningar Vad vet jag Ja då, dålig luft ja. Det kan ju att de sopar upp den här sanden nu som kommer Så måste de ju spåra vatten va Annars så blir det så otroligt Det blir dammigt alltså Ja det är för jävligt helt enkelt så det ser ut i Stockholm Till exempel om du går ner för den där vid slussen så går man ner till Saltskobanan där ja. Trappen är så jävla full av sand så det går knappt att gå i den alltså Det är en skandal, det är så jävla uselt städat ja. Så att det har så otroligt mycket arbetslösa och allihopa, där. Ligger, san mm. Ligger sanden kvar alltså i Stockholm menar du? Ja, det ser för jävligt ut, alltså det är ju som ett gå ett gruvstag Ja De måste nämligen spola vatten också det var, det var så kallt i Stockholm förr Så det är på nätterna, de måste göra på natten det där Jo men det, det spelar ingen roll liksom även om man men någon måste väl kunna gå och sopa upp det här alltså, det, det är ju faktiskt folk ramlar ju i trappen och slår jälsen det, oh. det är ju fruktansvärt ute. En stor skandal. Ja, det är ju nu oh. min åtta oh. när var ju hoppfullt att den upp nu. Det oh. är inte jag äta He det här. När du när du reducerar de där band det oh. bandet då, hur långt mycket blir det kvar då? Kanske blir det 20 minuter i alla fall ja, jag, har en, jag, har, jag har ju 60 minuter på lördag och eh, det kan, jag kanske lägger ungefär ungefär 45 minuter utav det här samtalet. Och jag får ju redigera lite grann det här. Ja, Men vi kan höra sig en gång till för jag har ännu en sändning på lördagen efter. Och sen tänkte jag so ta lite sommaruppehåll. Ja. Men vi kan höra oss senare någon, någon annan gång. Ja, Okej okay då. Hej då.